avspår i järnväg då man ser bilder på när tåget kommer här i högerkurvan och här stannade man tåget den sista färden när, när franska järnvetsklubben var här 64 och då så stod det gubbar ute på fältet här och tog bilder på tåget man stannade till tåget alltså så att man kunde ta bilder idag är det ju en bred grusväg som anlades några år efter att järnvägen hade lagts ner. Men äh, till <tryck> det kyrkberget också. <tryck och> kyrkberget> Jag kan nämligen se kyrkberget från min balkong. Telefonen ligger inte emot heller, för då skrapar det rätt bra. Den övre vägen som går där uppe, det var den man fick ta förut. Även om en del människor kanske gick ut med järnvägen när det inte kom något tåg. Det kan jag tänka mig att de gjorde. Lennarkassen hade ju spårsving också. Det var en pappa och en liten pojke som hade varit och fiskat. Och de gick alltså i spåret, sen kom det tre stycken räddbussar Det är jag bilder på på Postvagnens forum Det kommer en lång raktsträcka här då, med en liten nedförsvacka här Här faller också ett och annat löv Det finns på Twitter också det är kul att friska till partiledare och reta upp det här vänsterpartiet och vad de här patrasken heter och kalla dem för röda råster. Och Hellig Klein. Ja, ja, Dala Gunnar heter jag i där. Så det går på här mot den första anhalten av ett ensked också här man vill inte bo i långsjötan Det finns en hel fastighet på sex på vägen som är helt tom Och i många andra hus är det delvis tomma lägenheter Och det har ökat också Man vill inte bo i långsjötan Man vill bo i Hedemora Han tjej hade gjort slut också Han hade bott i långsjötan, den här killen, David Så hon tog i lägenheten och han fick flytta Nu går det bara här eller grävstolpar ja, på ena sidan. Men det var ibland så långt ner mot vatten var det en stolp i förr i tiden så mycket. Lite svalare här i stuggan som det brukit är. Och de här stolparna är ju uppförda också efter att järnvägen försvann. De ser rätt gamla ut, de här måste jag säga. Med spricker i. det spricker väl... Det ser ju som strömkabel som är svart. Telefongkablarna brukar vara smala. Telefonledningen brukar vara smala saker. Men strömkablarna är svarta och tjockare. Så det är strömkabler som kommer här. Vi närmar oss så småningom sedan Västerbyn Som hette Västerby förut En del blad och sånt här har ju skrumplat ihop här också Lite massa här på stenar och när Jag var inne på någon sajt igen här och gjorde reklam på jallrahornet.se Jag har fått in något också där jag att på kontakt för på på Twitter. Man måste ju vara på Twitter också. Har jag kommit på. Jag hade ett konto där tidigare som jag, som jag inte kommer ihåg vad det var finlång så jag skapat nyckla. Nu vet jag dåliga Gunnar. Lite skugga är det. Så här är ganska små måste jag säga, men inte så blåset. Treden skyddar mig. Och de här lille konvallbladen har ju blivit lite småbruna här men det är väldigt grönt och vackert än så länge i alla fall. 2 september har vi. Och vi tar lite extra lugnt här. Så jag går med cykeln, lite småstelt. Lite småsvalt är det i skuggan. För här kommer inte solen fram. Och i ryggen får vi lite småkall. Kylig, nordlig vind också. Det går på en privat väg också här Man sålde giftsvamp också på någon marknad, det är så här mycket som händer Jag kanske spela in ljud till på veckans program där För det ändras hela tiden också det är Minipunkt nu, snedstack, veckans program Det är små ändringar hela tiden faktiskt Det kommer bli lite mer svenskt också och mer historiska föredrag både på svenska och engelska. Ni kommer höra en gammal frittvän också. Susanne. Jag hoppas att Fripan kan vara med på lördag också. Det var länge sedan sist faktiskt. Han skulle varit med i lördag. Men han fick nog. förhinder. Det känns ju småvarmt här måste jag säga. Den andra september har vi ju tisdag här. Jag lyssnar på de här pladdergubbarna också, motgift igår. Jag tycker de massa dynga faktiskt och Jonas verkar ha talsvårigheter. Han, han, drar ut, han drar ut på alla orden, även om han är bra, men han har svårt att tala på något vis. Han liksom tvekar, tvekar på alla ord. Vi ser kyrkberget också, jag kan se kyrkberget från min balkong. Det är det första jag ser om jag tittar ut Lite flöjmån Så det blir väl lite bländad månighet under veckan här Men det ska väl inte bli någon regn Och runt 20 grader ska det bli Samtidigt har vi en liten kall Nordlig vänd också Så det kan eh, bli lite svalare om det blir lite moln också Annars är solen verkligen varm och het och här ser vi en fodervall också här, man tar höja till hästarna. jag får vi har svarta byxor på mig också. Vi tar lite extra lugnt också här nu. Det är så sex kilometer utanför långsuttan som Västerbyn ligger. Och det hette ju Västerby förut och låg där, nära v -korsningen. Det var alltså för av att växel. det ligger lite rälsbitar kvar där och skrepar i buskarna. Man skulle kunna se bort från långslutarna borta. Det är 6 kilometer faktiskt till Västerbyn, som hette Västerby förut. Staffan Ram, en hemsida. Han var här som liten pojke. Lampan lyser där ja. Gunnar Diktas 2 september 2014 på väg mot Västerbyn som alltså heter Västerby som var första hållplatsen efter långsöten är riktigt mot Byvalla här det var en smalspår i järnväg som gick här då bladen har blivit ganska bruna här och här ser vi också spinnenhet också ibland så kommer den här vinden också känns lite grann svårfrisk det är alltså en liten nordlig vind vi har på här Och vi går söderut I medvind Man kan se på vattnet också Att det, att det pressas från nord också Det glittrar ju rätt så mycket Från sjön också, sjönlången är det Och här kommer snart en kurva. Det finns en bild också på ett godståg Som på väg mot långsidan Så kommer jag att den här kurvan också på den tiden så stod det en stolpe Stod ner, nästan ner mot vattnet till I, Just i kurvan här Långt där nere Jag har ju några här boken om BLG också Och ett annat löv Ett annat löv är också Ett annat löv Är ju lite gudman Den mesta är ju verkligen Grönt och fint va Och det är en tjock eltabel som går här Som skit också Som är torkad och tillplattad Det är jobbigt för mina ögon också att Hålla på att titta på de här dataskärmarna Ja det svårt att veta En massa kläder men jag tror jag klädde mig rätt idag Inte de här varma tennisbyxorna Och inte någon varmfodad jacka va? Utan det är en tunn skjorta Och en varselväst också Från tågkompaniet Det var signalfel I är idag så vi kommer att drappa Den här delen av man de bor länge och och, och, och, och jävla. Det tar lite lugnt idag faktiskt 2 september 2014 Och ingen vill bo i Långsötan Men för mig är det tvärtom Jag vill bo i Långsötan och inte Hedemora Man hade också en liten järnväg Men det var bara för godståg där Det är industrispår Så det ligger lite utanför själva järnvägen Dalabanan. Här kom tåget i en högerkurva Och här var det kablar också På bägge sidor Om järnvägen Och långt där nere kan man säga så stod en stolte Det finns bilder på Vattnet är nog fortfarande rätt så varmt och upphättsat också i Sjön Lången här. Nu går vi på en privat väg när bara behörig trafik. Man kan se att den norra vinden pressar på vattnet. Så att det rör sig i sydlig riktning som vinden kommer norrifrån. Det stod en stolpa alltså nedanför här. Och det gick stolpa på väggesidor med blanktråd den gamla tiden det kommer en äh, ganska så skarp högerkurva också här faktiskt det ser ut som en treslipas där, upp, där nere men de här treslipasen var ganska smala var ju på det nu kommer också en, en högerkurva här nu då så vi går i Kan se. Vi kan vända oss om och se mot långsättan här verkligen, så här är mobilmasken så är där Vi kan utanför långsättan Än är det inte vinter och än är det inte höst Utan det här är väl en fin sommardag fast det är egentligen september va Men det är ju precis bara i början på september det blir en lång, långsam övergång till, till hösten. Höger kurva här då. Nu ser vi mot långsötan. Vi är faktiskt nästan över en halv mil utanför långsötan nu. 6 km här ungefär. Det är en konstig där på marken och dit. på vinner i ryggen här. Så det är lite små friska vindar är det. Jag vill inte bo i Hedemora. Jag vill bo i Långsuttan. Det är en gammal bondhåla. Och här händer ingenting som en skoljärnta gnällde i Dalatidningen en gång. Men det Moderatern hade jag haft ett möte här nu i Märkens centrum också. Med justitieministern också, den här lilla, lilla fullan. Man kunde se några poliser som bevakade henne där. Om otryggheten i sikten av kommun. Kommun. Det nästan 17 år Till tryggheten i Hedermora kommun Och den lilla hetorten Långsutton Vi rör oss lite långsamt och stelt Vi går alltså med söker nu då Vi har lite skugga här Och lite friska, nordliga, småkalla vindar Så det är inte så jätteskönt just nu i alla fall Mycket massa på marken också. Den här vägbommen kommer vara råst sen på vintern. Och det är en privat väg det här. En samfällighetsförening. Och efter högerkurvan så kommer vi nu. Så här gick en smalspårig järnväg då. Efter högerkurvan. En liten bit rakt sträcka Och så kom järnvägen i en vänsterkurva. I infarten till... Västerby som det hette förut Men det bytte namn sedan till Västerby Med en på slutet Det lätta moln Ser vi Det är inte helt molnfritt Det kan ju bli så att, att Solen försvinner ibland också Blanktråd Också här nu. Solen har inte nått sin topptemperatur här, det klockar inte så här jättemycket här nu. Och här får man hålla max 30 km timmen. Det är samma färg som järnvägen hade på sina skyltar och stolpar. Här är Rönnbergs fred också den 2 september då 2014, grund av diktafon utanför Långsättan, det är Västerbyn tillhör ju då Stjärnsunds postnummer 770-71 Stjärnsund Det är alltså inte ens i Långsättan längre nu De har 770-70 Är småsvalt här i skuggan jag men det kommer vara låst på vintern det, flest, det mesta är fritidshusar det finns de som bor permanent här men de flesta är nog rena, rena fritidshus faktiskt. några är verkar vara permanent boende för det är så pass stora hus men några kan man ju se att det är så små jävla fritidshus här, så att det är ju bara som sommarhus kan man säga Och är öppen Och det kommer vara låsen på vintern då Strömkabel går här på vänster sida, en Tjock svart Och det är en privat väg Men man får ju alltid gå och cykla på en, på en privat väg Men obehörig trafik för att inte köra här egentligen ingen genomfartstrafik så att man får använda den övre vägen som är en kommunal väg vi har skönlången också på höger sida här grund diktat från 2 september 2014 30 km/t, timmen jag tror inte jag håller den fasen riktigt här den svarta strömkabeln kommer här då på vänster sida men förr var det som sagt så blandtråd på bägge sidor med massa linjer. som man kan se på bilderna. Det, det ser ju stabilt ut och det kommer väl att vara det också nu i flera dagar här. Det kommer inte vara någon slags skyfall och översvämningar och grejer. När jag ju vad som har hänt i Malmö och så vidare. Det var ju förr högstansvärt som vi hissade alltihopade. där. Och en, en busk var helt vattenfylld, Så man såg bara taket på den. Så det ser helt otroligt ut. Och hittar fylles med vatten också i husen där. Det låter ju otroligt va? Och en grupp fick simma där, en invandrare. Han fick simma 500 meter. Det var ingen som ville hjälpa honom. De hade följt upp. Vi passerar vid den här vägbommen här Vi är gående och med en cykel också Så det är inga problem Det kommer ha här under vintern här, Den här vägbommen Och det är lite småskalt Faktiskt I skuldpartierna här Är det Hinderna man satt upp också Och vi är nu i Långsåsen I Västerbyn En småkall Småfresk nordlig vende också Pressar på sjön Lången Så att det åker, åker söderut vattnet Så ser vi så här Svenska flaggor också Som är blåa och gula och en massa hus också på tomterna. Och sjölången alltså på höger sida. Vindet riskar i också ganska små Nu är vi gående här också, men vi har ju mer som cykel också. Och lite lätt också, lite slöjvån så att ibland kan ju solen försvinna lite grann också. Det såg lite mer murigt ut igår Men det är svårt att veta hur det exakt det Här kommer en elstation också för det här är ett löv har vi en elstation också En elstation här Den Där var väl en skata också Nu har ju fracken på sig Ja men nu är det ju rätt så varmt här Men det finns också en vind också Solen är röttigt varm Solen är så alltså mycket, mycket varm och het Solen är varm och het ja Men vi har den här vinden också på samma gång svaler också i här. Jag tror att de här korna kommer från Österby. Där ligger en bondgård. Men de kan eventuellt komma från den här gården. Det är stora lader här. Stora lader, laderbyggnad där. Och här är Daniel Saga här. Det är det Ja, vi går norrut här och solen försvinner delvis också i, en skuld, i skuldparti här. vi in Vi har lite nordlig vind här som lite småkall samtidigt som solen försvinner också. Faktiskt. Solen försvinner också samtidigt så kommer solen tillbaka igen Men ibland så kan den försvinna också bakom någon moln Men det är i alla fall stabilt veder vi ser Faktiskt Vi ser trasiga lader också Och trollslända Det är svårt att veta om det är någon som bor på den här gården som är här Och med högerkurva också Här kan man komma så man kommer förbi sjön, hällsjön som ligger här borta. Nu går vi ganska lugnt och fint med köken här. Tar det tar ju lite extra lugnt. Vi sparar på krafterna helt enkelt. Det är en ganska så skarp högerkurva också här faktiskt. Jag vänder mig om och solen är framme i alla fall. och Den är väldigt varm och het. Men ibland så kan den också försvinna Bakom mån Och nu befinner jag mig själv i skuggan just nu Faktiskt man gammal på plog också Ja Gula blommor på ett fält Och sån traktor där Jag tror att det bor folk på den här gården Som är här, den gamla bomgården Jag är inte säker Jag ser inga människor Men Det borde väl bo människor här tycker jag just nu här det är svårt att veta när det bor människor på den här gården de kan ju vara döda också vägen då för det är Sjönhälsjö nere här borta det är också äflen där ja, jag ser inga människor faktiskt och sen en Bångård längre bort också den verkar också nedlagd faktiskt. Det är väl bysjön vi ser. Efter lången lång, så kommer ju bysjön här borta. Ah, det är väl fortfarande sjön? Nej, ah, men det är bysjön är det va? Efter lången. Efter där så går det till nästa sjö. Och här har vi Hälsvann som väntar nu närmast här. Det känns lite småkall här och lite friskare i vinden också. Den här gården ser ganska öde ut måste jag säga. Jag kan inte se att det bor någon människor Jag borde få en bil där. Det borde bo, bo någon där. Det verkar som någon bor på den gården. Och längre bort också en gammal bondgård. Nu går solen i moln också här, va? så att det, är, måste säga att det känns ganska småkallt. När solen går i moln så är det inte allt för skönt. Vi har ju också en ganska frisk, småkall, nordlig vind också. Vi har en ganska så kall och frisk eh, nodlig vind. att bo på den gården. Längre bort så är också en bondgård och den skogsvägen som vill bara sluta borta. Vi kommer troligtvis att gå, gå runt Hällskan idag. Skogsvägen har jag bara slutat efter ett tag. Ibland så känns det blåsen blått faktiskt eller vinden är noliga. De här bondgårdarna är väl nedlagda i alla fall vad man kan se. De allra flesta. Någon ensam sak här bondgård finns i kvar, men de allra flesta är ju helt enkelt nedlagda. Bara beträffande ljuddrift. Det är möjligt också att de har tufft på höns till exempel. Det är saket också där borta. Det kan eventuellt att de har några hästar. Men som det nu verkar nu så ska vi ta oss runt Hällsjön igen då. Så vi ska ta oss runt Hällsjön här. Här ska vi bli tredje gången. Kommer runt i idag eller totalt det försvinner solen bakom ett moln här då, så det är lite så småkallt nu då. skogsvägarna som är längre bort till vänster där de tar bara slut så det är inte mycket att gå på dem eftersagt tar de i slut helt enkelt Vi ser lite röndbarkstren också. Där borta ligger en bomgård i alla fall som så här eh, höstleckan i vatt. Ja, du har sett kol där borta. Det var nöet faktiskt att bomgård, den har bussen där borta. är ja, det är inte cool jag ser. Om jag ser rätt så är det kor. Det är svårt att se exakt vad det är för någonting måste jag säga. Det känner lite småkallt här. Och det är ju kor va? Jo det är det. Åh oh, det här bomgården längst bort där vad det nu heter. Massa konstiga namn här uppe. Ta kor där borta och kalvar också så kalvar så att uh, vi har en bomgård i alla fall med, med, med kreatur här borta faktiskt Kalvar har vi här. Jag tycker vi ser en gul brev brevlåda också. Vi har passerat en gammal bondgård som ju verkar vara nedlagd. Och kommer vi till nästa bondgård som eventuellt har de här kosterna. Men jag ser också ytterligare en bondgård längre bort där. Så här är en ganska stor besättning här med kor och kalvar också här. Det ser lite gula blommor också ut med, med vägkanten. Det finns inga vägförbindelse fram dit. och stänga höger mot nästa bongårde. Där kommer den grögen tar slut så småningom. Här i skuggen när det är så kallt faktiskt måste jag säga. Anna september 2014, det blåser vi en del i mikrofonen också. Vi ska ta en väg mot den här nästa bondgården också och se, Det kommer ta slut vägen där uppe. Kommer ut så här strax i, i solen här då. Vi sömde ju blåsan också här då. Och så trycker jag på räcknappen så det blir pausläget också då. Det är lite växande moln det faktiskt och solen försvinner också delvis nu i lite moln men nu är det rätt så skönt måste jag säga faktiskt. Vi ska stänga höger här borta vid hästarna och komma fram till nästa bondgård. Och den, den vägen tar ju bara slut någonstans där. Den har ingen förbindelse med, med mobilmassen som ligger här på sjövägen faktiskt. Det är svårt att veta vilken bondgård som de här kosterna tillhör egentligen faktiskt. Det är svårt att veta det. För det finns det en bondgård längre bort också och där ska vi vägen ta slut. Vi ska undersöka lite grann och se hur det ser ut där. Det är kul att se levande kreatur faktiskt. Levande hästar och, och levande kosor och känna doftarna verkligen. Det här är två kraftiga hästar det här. Och så den här, den här flocken med kosor också kalvar, de tittar på mig. Man känner dofterna verkligen, för det är det, det verkligen om, om kreatur. Häs och hästfisk och ko skit och ko Jag hade ingen aning om att man hade hästar och koer här öppet. Men det är glädjande att se att det finns fortfarande bånggårdar som lever än. De mästar ju hästar. Om det inte är helt nedlagt, den delar bara en tuff och höns. Det finns ingen skjult heller på den här vägen heter faktiskt. Ja, men jag tror vi lämnar det här. Och tar oss runt Hällsjön igen som vi skulle från början. Det är ganska stor flock här med, med kreatur, med koster med och kalvar faktiskt. Slut någonstans här uppe, och även skogsvägen tar slut. Som vi gick på lite grann, där jag tände min blåsa. Och här på vägen har vi återigen. med att vara Det kan man inte veta egentligen faktiskt Det kan man inte veta helt enkelt Så gamla, gamla traktorer här Och skrepar också lite överallt faktiskt Så här har bondgården att lägga tätt jag kommer snart att passera ytterligare En gammal bondgård också Så här har legat många bondgårdar här På den tiden Och jordbruket var mycket viktigt i Sverige men än finns det de som hade kreatur som vi ser Här har vi levande koser här På några gårdar här i Västerbyn Och även, även fina hästar också Rörsyttan har ju får också Rörsyttan har ju får också Så det går väl på här Då. Så vi har den 2 september då Andra värktiget tror jag ut också va? Den 2 september 39 om jag minns rätt Vi kommer starkt passera nästa bondgård också Som har läget här tidigare Då har då så friska vinden till och ordentligt faktiskt Vi kan se en röd bil också där uppe Det ser ut som att de är på gården Fläckemylan heter den bondgården Och sen den går ju fram till, till nästa bondgård Och sen ska den vägen så vägen sluta Så det är bara återvändsvägar alltihopa Här kan man då komma igenom här Fram vid Hälsand Faktiskt Här ser vi en, björ, en björk Eller en som har lite, gul, lite gula löv Högst upp här Hösten kommer ju smyga väldigt långsamt också det går sakta helt enkelt. Det är ingenting som sker väldigt snabbt. Utan det är en långsam övergång till hösten helt enkelt. Då måste man i alla fall säga att solen är verkligen varm och skön. Vi ser ett också. Det kommer strax till en vänster kurva. Och där har också en bongård. Man ser inte levande människor kan jag säga Det gör man inte Det är en bristvara här uppe Man ser hus och allting och man ser faktiskt inga människor Och här har vi en litet hus här. Jag har aldrig sett någon människa här Och tv-antennen verkar tråkig också Här är en stuga Men jag har aldrig sett en människa här TV-antenn verkar hänga ner också Det är i alla fall en brevlåda här Men det är möjligt att, är möjligt att det är en sommarstuga faktiskt Man har i alla fall el inkopplad i huset Och TV-antenn har ju Vridit sig om ska sitta så kanske Ja det här är verkligen en liten stuga måste jag säga Den har en liten övervåning också Men den är inte stor det är en mindre stuga med lite nödvändig också. Källverket kan låta det här. Verkar en liten stuga måste jag säga. Det kan inte vara stort där inne. Lite nödvändig också här gående nästa bondgård. då. Och här är några löv här som blir lite, lite torkade. Det kan ju vara efter torkperioden också. Vi har lite elstolpar och grejer som följer här nu. vägen har vi där. och, och Här finns en stängsel här. jag kan inte se att det går några hästar i hagen här. Och en liten lada har vi här också då. Och mötesplats. Och sen husan också. Så om man går och cyklar kan man komma runt den här vägen då. Runt Hällsjön. Och det är en ganska gammal lada som ligger också här. Som verkar lite öde. Det ser ganska ned nedlagt ut här. Och så stora fodervallar som det heter. Man tar en hö här. Där borta ligger Hellsjön, men vi kan inte se den faktiskt. Den här ladan ser ganska gammal och sliten ut. Och det är verkligen nedlagt. Det är ganska nedlagt kan man säga, se. Men en gång i tiden så var det också en levande bondgård. Och ladan har också lite små och också. Där borta ligger Hellsjön faktiskt. Det kommer i en skarp vänsterkurva också här nu. Kommer nästa lada också. Den är större. Det här har också varit en borngård faktiskt. Och det är också öppet trän. Den ser vi lite grann utav Hällsjön. Mellan träd helt enkelt. Kan se lite grann utav, utav Hellsjön Jag tyckte att säga Älvsjön Och här är nästa lada Som verkar vara lite bättre i skick i alla fall Ganska stor lada faktiskt Som verkar vara i bättre i skick Och vi kan se också lite äpplen också Kvartor från 30-talet Och där ytterligare Lador också. Och här är det en massa buskar också med grejer på och ja, vi ser ju en del den här. Ja, man har samlat alla brevlådorna här också tydligen. Faktiskt. Ja, det är väl ny på en man ser Faktiskt. Det är väl man ser Och rönnbergstren också Det kommer en kraftig Uppersbacke Så kommer det att svänga höger också som alltså svänger höger höger I en kraftig överspacke här Vi har lite rönnbergstren också här Och här går det både telefonledningar Och elledningar faktiskt på höger sida Av vägen Jag tyckte såg jag en bil också uppe på gården här Så nu kommer den äh, Kraftig öffersbacke också här Nu kommer en kraftig öffersbacke Det ser mobilmasten också där borta vägen. Nu svänger vi kraftig höger kurva här Och så blir det öffersbacke Vi har lite besvärlig blåst också Gå för uppe på gården där Jag tyckte såg jag en bil där Och, uh, här kommer en kraftig öpperspack här då som kommer igen en kraftig nedverspack istället. faktiskt. ska vi som att det stod vi en bil också på gården där. Vi rullar för en ganska skrattig nedförsbacke här då. Faktiskt. Nu ska vi se. Och lampan lyser för recordingen. Och så kommer vi nedförsbacke här. Så tog en bil uppe på gården där. Nu rullar vi ner och lägger på lite broms också här. Det här är Hällsjövägen. Vi ska ta oss runt Hällsjön här. Det är skogsvägar när tar bara slut. Nu ökar vi här. Nu rullar vi rätt så bra. Det ligger ett rör också lite på fältet här. Det är här faktiskt Här ligger ett tångrör här också Som skrepar Skogsvägen tar bara slut här öppna Det är inte mycket att titta på Hälsovägen är i alla fall runt sjön. Vi ska ta oss runt här då Det är väl tredje gången jag kommer här Skogsvägen tar som sagt bara slut Det är inte mycket att titta på de här skogsvägarna, de tar nästa bara slut Skogsägarna tar ju bara slut som sagt svar Så att, eh, vi ska ta oss runt här på Hällsjövägen Och ta oss runt Hällsjön då helt enkelt Som sagt svar Vi ska ta oss runt Hällsjön På en liten in inofficiell väg Som, som går runt som går runt Hellsjön helt enkelt vi tar lite lugnt här solen är varm och het här på samma gång som vi också blåser lite småfriska småkalla vända på samma gång så det är väldigt varmt och het i solen vi ska komma fram till en, så svänger vi runt här runt sjön och kommer ut sen på en väg som går mot 2,70 och även en Det är tredje gången jag kommer här faktiskt Vi kommer i en skarp högerkurva som sedan blir en skarp vänsterkurva Det är alltså en ästkurva kan man säga Vi ser också lite grann utav utav hälsan faktiskt. Och lampan lyser Det är en inofficiell väg man kan komma i skogen här om man går Och där borta ligger också två andra sjöar se på en karta också. Vi kan ta fram rörsluton till exempel. Och sen kolla på Nor Norra På norra vägen är jag. Hällsjövägen. Hällsjön ser vi. Och här går det riktiga elstolpar också. levande människor är inte ofta man gör, det måste jag säga Man ser för det mesta inte levande människor Här är flera brevlådor också Och det här tillhör ju då Stjärnsunds postavråde 770-71 Stjärnsund Så det här är inte långsidan alls det här, det är Stjärnsund här Eller kanske en som är 770-71. Solen är ju framme för det mesta faktiskt. Här är ju solen bakom ett moln faktiskt. Men det mesta av himlen är väldigt blå. Vi kan se helgskan då som sagt kvar. Här verkar det vara permanent boende. Och ibland ser man att det är ganska så små hus faktiskt. Och det här var lite liten nödla av någon slag faktiskt som, som, som spang över vägen ganska så snabbt. Så det är en mycket liten sak. låga i lite små tråkiga vindar, även nu och också ute på häljån. Vi väljer att gå för det mesta för att spara på kraften också. Jag tycker huset här ser ganska stort ut. Jag undrar om inte bor permanent här. Här är man samlat flera brevlådor också. Och här är också bara behörig motorgrafik också faktiskt. just. Enligt skjältarna här. Så vi sparar på kraften och går så mycket som möjligt. Och här är bara behörig trafik här. Och så har man fått soptunnor också radade. Och åtminstone fem stycken. Brevlådor också. Jag tycker det här gården ser ut att vara permanentboende faktiskt. Det kan man ju se faktiskt, det är så många sträckta där också. Till höger ser en ganska liten gård där med flera mindre hus också, men ser jag Men det är väl rena fritidshus. Ja, nu ser vi Hälgshalm på höger sida då Rund om 2 september 2014 Och här går det som sen kommer gå ner i marken sen Fram till det sista huset Man kan ju se att det är lite rena fritidshus ibland För de är så jäkla små Vi kommer fram till nästa hus också faktiskt Så att äh, Trollsländer och lite insekter Ibland så friska vinden till Men det har varit värre blåsande här måste jag säga faktiskt Det har varit värre blåsande här Här går ju flera telefonledningar och en tjock strömkabel också och sen kommer gå ner i, i marken helt enkelt den sista biten Vi går det i mitten här på en gräspaletten och så har vi trollsländer här också och lampan lyser rött där ja och då har vi ju rekordingen vi ser lite römbare också Det sån utväg grusväg med gräs i mitten ganska bräck i det och sen är det grus på sidorna helt enkelt och här kan man komma genom skogen om man går eller har en cykelmässa så småningom så kommer här så småningom så kommer här el elen går ner i backen och fram till ett elskåp och sen kommer de här husen ta slut så småningom Och här är det rena fritidshus också. Det är inte något permanentboende helt enkelt. Balsäsongen är väl avslutad också. Och vi har eh, ingen balsäsong längre. Enstaka blad är lite gula här men den mässa är väldigt grönt och fint. Vi har ju trollsländer också här som Håller sig i närheten mig också. Och här är vi lite fritidshus också här. Jag har aldrig sett någon människa här måste jag säga. Fast jag kan inte vara här titt och att Det är bara tredje gången jag kommer här. Och så kommer det öppet backe. Vi ser en trollsländ också. Här är, här är För backe här. Ja, ganska högt att leda måste jag säga i alla fall. Det är bara tredje gången jag kommer här. Och där ser jag i alla fall en levande människa då. Med andan. Här kommer här. Här är det er ledningen, nedgrevde marken helt enkelt. kommer fram här borta. Och det finns inga luftledningar Utan nu är det Nedgrävt marken helt enkelt Det ser ut som en hästhaga också Men det Har jag alltid sett Några hästar i hagen här förut Det finns en liten nöj också Det finns en liten nöj också Ute på hälsan här Det är liten nöt, kan jag säga ute på Hällsjön och jag ser nästa bondgård som vi kommer att komma till som småningom, men det är ganska så långt dit Vi ska ta oss igenom skogen här Jag vet inte ofta man ser levande människor men jag ser faktiskt en levande människa där och det är som vanligt inga hästar i den här lilla hagen Där ser vi elskåpet också Och det kommer snart att vara det sista huset också Innan vi så småningom kommer in i Själva skogen Och fortsätter på en skogsväg Faktiskt Där gör vi en mätning Är det är en bachke här som är ganska så kraftig. Kommer jag för en bachke som är ganska så kraftig här för att komma in igenom skogsägen? Vi har några hus kvar på höger sida i någonstans slut. en sak blad också på björkarna är gula. Men det mästar ju väldigt grönt för vi har några hus kvar här. Titta ligger Här vilket gäller solen på också. När man sjöutsiktar ser man sjöfågel också där. Så vi ska ha det sista huset snart här. vi kommer vi snart igenom. Kommer sista huset här en kraftig nedförsbacke här jag kan inte sträckna heller här är det sista huset då och här är väl ledningarna nedgrävda här under marken fram till det här huset man ser inte dem, det är inga luftledningar en ganska lustig form också på ett hus och det väntar rent skogsägg vi är en ganska lustig form faktiskt på ett hus. Så nu kommer vi genom skogen här då. Så nu fortsätter vi skogen här. Man kan se att huset är format som ett upp och ner i Nu kommer vi här genom skogen då. Faktiskt. Vi ser ganska mycket trådsländer också här. Det ser ganska mycket trådsländer här och det är ganska så hett och varmt här. Vi kommer nog komma in i skogspartier också. Det är mycket trollsländer här. Det är mycket trådsländer här. Så har lämnat husen här kommer rakt inom skogen här. Och så kommer lite grann i skuggan då. Det är därför tar man blåsan lite grann här. Ja, nu blir det svalare. Nu blir det svalare här. Nu är vi inne i skogen här och följer skogsvägen. Det är ganska så högt grejt här Vi ska hitta ett ställe Vi ska Tömma blåsan lite snyggt här också Innan vi kommer upp i nästa Kraftiga uppersbacke Vi ska ta den här backen på en gång Och sedan den på blåsan Nu har jag Lotta Engberg i mina öron också På max volym faktiskt men nu ska vi ta oss upp för den här backen här. Nu tar vi oss upp den här backen här då. Innan vi tar och Kan vi blåsan här någonstans? Ja, här kan vi blåsan. Nu är vi med sig i skuggan här då. Faktiskt. Och här är det ganska så blött också på Vänster sida Det är småledare ser runt här nu utan nästa nu är vi genom skogen här då. och här finns inga el, elstolpar eller någonting sånt det är som en traktorväg här genom skogen det är precis framplåsan, det har varit lite blött på lerigt här tidigare den är fint framme här alltså jag delvis i skuggan det är ganska mycket tjock gräs också tidvis här jag får en lite luftig ödla av något slag, som en liten rackare som sprang snabbt över vägen. En liten ödla och något slag. Så nu går vi på då. Det är tredje gången jag kommer här i den här skogen. Och här har vi några svampar som vi inte ska ta och äta här om vi inte vill det Om man ser se något kantareller här kan man ju glömma Då släcker jag stoppa ner i min äh, Cykelväska Men det kan man ju glömma bort Det enda man ser, här går det ett, Det var en vassensamling där faktiskt. Och här är ännu mer gift svampar Men nu blir folk ganska dåliga här Nu kommer vi på regn för tredje gången det går också en kraftig väg upp i skogen här. kommer vänster kurva här och Få liten överspackning. Jag till och med det gör. Det är svårt att veta man ska klä sig exakt, men man kan inte ha för mycket kläder på sig heller. faktiskt Det är som vanligt ganska så varmt i solen men kallt i skuggan. Där, som inte står i vanliga titabellen jag har aldrig mött en levande man så möter man en snygg den här motionerande ung dam med jag lökar och hörlurar så hon hör ju inte någonting vad jag säger så går det en skogsteg upp i skogen här och vi fortsätter här Småningom så småningom kommer vi se Hälsjön också då, på vänster sida. Vi varken springer eller, eller cyklar, utan vi går. Vi tar lite lugnt helt enkelt här. kommer på traktorvägen här då, kommer vi kommer kunna se. Hälsjön på höger sida Det var en gul fjärr där Så den nästa fick in i munnen Den där tjejen har säkert Joggat här förut Många gånger Hon har säkert inte mött en människa här Men så mött hon mig Och vilka stora trötter hon hade då slimmade byxor, svarta och stora lätar. Ja, ja, vi glömmer det där. Allt kan hända när man spelar in så här. Och det är svårt att veta om man ska klä sig faktiskt. Ibland har man ju frysit också idag va, ibland blir det för varmt. Det beror på hur vinden ligger på, och solen kommer fram eller inte. Och hälskärm kommer vi att se då på På Jag tyckte det skulle se ut muligt ute imorgon Jag tänkte att bara passa på idag Och nu är vi i skuggan så att här är det ganska så kallt Måste jag säga uh, Jag tror det heter Kallbäck, eller något liknande Nu kommer framborta fram Det blir en borngård här Sist förra året hade de grusat så hemskt så Man kunde inte sökla det är många som har hörlurar faktiskt De, de lusar med så här mobiltelefoner numera ja, Men nu ser vi också där på höger sida Och här blir det verkligen varmt och hett också Det går att alltså lite lugnt med köken här då. Och sen går det på höger sida Jag kommer att passera en bongård också här nu på höger sida Nu kommer vi sänga höger och ta oss fram Det kommer ligga två sjöar också här borta sen jag ser det Här ser vi Hellsjön på höger sida Jag har varit här två gånger tidigare tror jag Är Eller om det är tre gånger Nej förresten, jag tror att det är tre gånger faktiskt Men då gick jag, då vände jag här borta De hade grusat vägen Man kunde inte cykla så bra på det gruset De hade lagt hål av ett grus faktiskt Jag har en snygg tjej där Vilken hade då Jag som inte har haft något på 14 år och så får man sig in helt mycket mycket svar på sådana här sidor som man måste betala nu Man måste betala. hundratals tals att svara. Det är inte klokt. Och så var varje tals som jag betala. Och ibland har man fått gratis korgen. Och på så vis kan man ju aldrig träffas heller. Vi kommer nu att passera en gammal bondgård här på höger sida. Jag tror att det blir fjärde gången som jag kommer här faktiskt. Förra att var har tredje gången och då kommer jag inte ut på vägen för Tora trötter Jag som på rygg. Jag som är på rygg nu Sen Magdalena flyttade ner till Kroatien där Jag tror hon finns på Facebook Hon har en sån här misstänksamman som Övervakar henne väldigt noga Tråkigt snackar här den har tre barn också Här har också en liten gård också på höger sida Faktiskt Vilken väldigt svullen fot också för Den tidigare Det var tvungen att gå ganska mycket Den är fortfarande svullen Den har gått ner lite grann Det funkar att gå på den i alla fall Jag är fortfarande förvånad över att möta den där tjejen, måste jag säga. Jag har aldrig mött en levande människa, alltså. Jag har aldrig mött en levande människa på den här trädgårdsvägen. Och sammanshållsbrösta. Alltså, gisslan var löpigare. Man går i det In till jag ligger inte i men befinner mig i Sjärnsunds passområde. Vi får en bondgård på höger sida. Vi kan se en bondgård till vänster där borta. Fast det verkar vara nedlätt och sen kommer vi ut på vägen som dels leder mot till vänster mot år. Och, och även fortsätter rakt upp i 270 och höger så går den ju till rörkyttan. Man kan komma genom skogen också på ett ställe. snygging och inte rädd på varken björn eller varg och vi kan ju se också Hällsjön också på höger sida också faktiskt där vet reta vilken gård de kommer ifrån Lite kall motvin och snål nodlig ändå det här Nu ser vi en koflock också här Nu har vi tre stycken koflockar vi har sett idag här Det finns en bondgård här uppe i Österby nämligen. Vi har en bongård längre bort här till höger också, det äger som bara slutar. Nu blåser det på rätt bra här, och ganska jobbigt och tråkigt är det. Och här och kan lada va, där har vi en lada. Vi har en bongård här också till höger. Platsen heter Österby här. Vissa bussar går förbi här. Västerbyn och Österby. Alla går över övre vägen från Stinre Hed mot Rörsötan. Det är det högt upp. Det blåser så tråkigt här och kallt. Och solen försvinner också. Så det är inte allt för nådigt just nu. Jag ska stå och lada där. Så man knappt ser. Frånleden vi går på Och här ligger också en båndgård också Här uppe ligger en båndgård Och så har vi kreatur ute här Och elstation har vi Så är det så att det är österby Ja, har sett en människa som åker buss här. Och för det är helt enkelt gärna utav en sjön där. Och där ligger också en liten ö. Nu ska vi sätta oss på cykeln här och börja rulla ner för backen här faktiskt. Det ligger en bondgård till höger också. Så nu kommer vi ner för backen också här, Österby. Stadet här Fick.se. Där är en bondgård till höger. Och levande koster också här nu. Småskallt i luften måste jag säga Ganska kraftiga tor Nu rörde vi ner för vägen här Jag får gränsa farten lite grann också För den kommer att blåsa i Jag får gränsa farten lite grann här För det kommer att blåsa i mikrofonen också Lite grann också faktiskt. Då är det en fågelpeder också där till skola och då ligger Österby här till vänster. Österbyn hade eller Österby hade en egen skola ser man inga människor heller? Utan det är jag som går omkring så här: bara håller lådan i så här en apparat. Här finns inget talman här utan det blir helt improviserat. I min lilla kikarform som ibland förstörs av lite blå, blå, blåsreder helt enkelt. Med träsk här. Det var en en gång en baddräkt här och badade på sommaren. Och det halter vi på högerfoten här faktiskt. här på sommaren var det ju sommarbarn också. Men de är tillbaka var de nu bor någonstans i sina skolor eller förskolor. Det är svårt att veta var de här ungarna kommer ifrån helt enkelt. Helt omöjligt att veta Var de här barnen kommer ifrån och De kommer från Hedemora eller Falun Men hästhagen där du har skockt här, här pinkerhästar Jag vet inte om de är där nu och Det var en steg tjej som badade igång här I bad direkt Sagt, när järnvägen gick här så fanns det inga hus nedanför här då, utan det var husen ovanför som fanns. På telefonledning upp där. Som övre husen fanns då, för det fanns en övre väg. Den här vägen fanns inte, det var en i järnväg här och den byggdes upp ungefär 66 kanske, tre år efter. Ungefär tre år efter att järnvägen var baka så byggde man upp den här grusvägen och sen började man bygga upp den här husen också kanske Så att det är en privat vägg det här Och sen på vänster så blir det På vinsten blir det då en låg stegbom helt enkelt och ligger en elstation här också. Varning för farthinder Och varje boende måste betala en avgift till vägföreningen också. På några tusen lappar. Så ska man underhålla vägen. Jag några sommarbarn också här på sommaren faktiskt. Men de är borta nu. Skuggan här nu Så att det är inte allt för roligt Ja vi är ju i västerbind ja, Sommaren är ju över alltså, Det är ju höst egentligen så nu Då kommer jag ett annat löv också på På gräsmattan En väg där till huset Som ligger lite ovanför här Faktiskt. Samma typ av skjutar också Som man har på järnvägen gula Med svart text runda Som är lite fantasi Så kan man ju tänka sig att det är smalspårig rälsar Fast det är väldigt länge sedan Och så kom det ångelok också Så att det är Många år sedan nu har gått Faktiskt Lampa. Jag har en rackare som tänds och sen slottar den ganska snabbt sätter och sätter taket och täntsen upp igen. Det är inte varför den håller på så där. Här har man ju sjöutsiktar. Det tillhör alltså Stjärmsunds fasområde här. Tyvärr har vi det ganska muligt att få här. Och tjocka elkablar också. Så går en övre väg där uppe. Gamla kolonin där för barnen ligger där uppe också. Där uppe med massa balkonger och grejer. Det var som kolonin för husförbanen där. Och så man kolonin då där vid bron. Därför börjar platsen heter Kolonin. Här kan man komma upp som en genväg också. Det går en övre väg där uppe. Vi ser ut en väg som går upp till kolonihuset där. Jag menar för detta kolonin. Husby kolonin. Det finns bilder också på när barnen leker där. Så badar de i sjön här. Sjön Lången. Det är inte allt för roligt helt enkelt här. Det är en skjorta på. Men går i motvind också. Så är det nordlig vind också. Så försvinner solen. Här är ganska mycket ätten också måste jag säga Det till och med att det falla ner också faktiskt Och så går en övre väg, Och så har vi ett karlhygge som ligger ovanför här Så går vi mot in också, en nordlig vind Och ett elskåp vi också faktiskt här Det med fritidshus eller inte faktiskt ja det finns en övre väg som tar slutar upp faktiskt gör det Och så har vi en stort jacka Karl också de kan följa de är på där uppe jag tror i alla fall att det finns en väg höger upp gör, gör inte det Det känns inte alltför roligt vad jag kan säga här. faktiskt ganska småkalt. Det är som ett det där ute